Леонід Єфімов. Детективи. Видавництво «Український письменник», 1994 рік. Вступне слово. «13 детективів під однією обкладинкою». Вступне слово до цієї гостросюжетної книжки мав би написати не суддя, а письменник, тому що вміщені в ній твори художні. Але видання, пропоноване читачам, має одну особливість – усе, про що пише автор, відбулося у реальній дійсності. І, як висловився один літературний критик, кожна жахлива історія тут – це достовірні факти, і з ними не може зрівнятися жоден вигаданий детектив. Хоч майже всі гучні судові справи, на основі яких і вибудовані кримінальні повісті мені добре відомі, я прочитав книжку з неослабним інтересом. А чому? Тому що прочитав не як суддя, а як звичайний читач. Бо у суддів і письменників різні кути зору на одні і ті ж самі події. Суддя, якщо вину підсудного повністю доведено, має винести йому законний і справедливий вирок. Що ж до письменника, то його завдання не лише розробити захоплюючий детективний сюжет, а й глибоко розуміти психологію злочинця уявити собі його внутрішній світ, що й відрізняє кращі зразки цього популярного жанру від легковажних літературних підробок, які досить часто ще з'являються на нашому книжковому ринку. Саме вміння, так би мовити, зазирнути найнебезпечнішому злочинцю в його душу і характеризує творчий почерк Леоніда Єфімова, відомого майстра в цьому жанрі. Злочинність у нас, на жаль, зростає, і боротись з нею безумовно треба не лише з силою закону, а й засобами художнього слова. І я особисто плекаю надію, що ці детективи прочитають і люди схильні до правопорушень, прочитають і замисляться. Чи варто прирікати себе на тривале ув'язнення, щоб потім розпочинати життя з нуля? Якщо суд не змушений буде винести їм ще один більш суворий Вирок. Отже, книжка ця не лише захоплююче читання, а й серйозне застереження. Автор вступного слова – Георгій Бутенко, голова Верховного суду України. Життя з нуля. В'язнична машина цього разу доправила в суд особливо небезпечних злочинців і супроводжували їх не як це заведено при менш суворих обвинуваченнях, а солдати внутрішніх військ. Кого ж конвоював підрозділ солдатів, що за інструкцією мають право стріляти, якщо конвойовані зроблять спробу втекти? Тікати вони явно не збирались. Я був на процесі від початку до кінця, від оголошення обвинувачувального висновку до вироку, і жодного разу не побачив на обличчях підсудних нічого, крім повної байдужості. Байдужості. Не лише до долі своєї жертви, а й до своєї власної. У цьому самому залі, найбільшому в Київському міському суді, де відбуваються найгучніші процеси, мені доводилось спостерігати вбивць. На совісті них було не одне загублене життя. І всі вони були схожі один на одного. Їх об'єднував страх. Добре обізнані з кримінальним кодексом, вони знали, що на них чекає. Ці ж двоє теж знали наперед, що на них чекає, але це їх аніскільки не бентежило. Наважусь сказати навіть, чимось приваблювало, і тому вони з виразом відвертої нудьги поставились до того рядка з вироку, заради якого, власне кажучи, і було влаштовано весь судовий розгляд, тобто до визначеної міри покарання. У розпалі літа. 18 червня зник учень 204-ї школи міста Києва Ігор Ковальчук. І скільки не металися по місту його батьки, сина їм знайти не вдалося. 17-річна людина, у якої не було ворогів і яка ніколи не мала навіть кишенькових грошей, зникла безслідно. Батько Анатолій Семенович, працівник однієї з урядових установ, свідчив на допиті. Того дня Ігор зранку пішов до школи, де напередодні іспиту з хімії мала відбутися консультація. Повернувся рано. О 13 годині з ним розмовляла по телефону мати, Ольга Адамівна. Сказав, що збирається їхати у торговельно-економічний інститут. Домовився, що буде там о 15-ті, аби одержати відомості про умови вступу. Не приїхав. Отже... Між тринадцятою і п'ятнадцятою годинами сталося щось таке, що завадило Ковальчуку дістатися до приймальної комісії. Не доїхав до інституту, але і не повернувся додому. Увечері всерйозь турбований батько подався на розшуки. Звичайно, від того, кому сімнадцять, можна чекати і певних несподіванок. Бувало, що він вирушав на риболовлю з значивлею, але, як правило, попереджав. Та яка там рибалка перед іспитом? Анатолія Семеновича насторожувало і те, що разом з Ігорем